В стояли червоні гори, а під ногами лежали білі піски. Дунк копав, глибоко встромляючи заступ у суху гарячу землю і викидаючи тонкий пісок за плече. Він копав яму, а точніше могилу. «Могилу для надії», – подумав собі Дунк. Троє дорнійських лицарів стояли і дивилися, глузуючи з нього тихими голосами. Неподалік чекали купці з мулами, возами та піщаними санями. Вони вже хотіли їхати, але він не міг, доки не поховає каштана. Старого друга не можна лишати змієм, скорпіоном та піщаним собакам. Коник помер просто під яйком під час довгого спраглого переходу від великокняжого проходу до вайфу. Передні ноги коня підломилися, він упав на коліна, перекотився на бік і помер. Його туша простяглася поряд з ямою. Вона вже задубіла і невдовзі мала засмердітися. Дунк плакав, поки копав, звеселяючи цим дорнійських лицарів. «Вода у пустелі надто коштовна», – казав один. «Ви б її не марнували, пане Добрий?» Інший гигикнув і додав. «Чого плакати, велике горе коняка, ще й така поганюча?» «Каштан», – подумав Дунк, копаючи. Його звали Каштан. Він возив мене на спині багато років. Ніколи не вибрикував і не кусався. Поруч зі стрункими піщаними скакунами, що на них їхали дорніці, з довгими шиями, гарними головами, рясними гривами, що віяли за вітром, старий Мерин виглядав жалюгідно, але служив до останнього подиху. «Плачеш, посідлуватому Меринові?» – спитав пан Арлан буркутливим старечим голосом. А по мені, хлопче, не пролива ні сльозини, хоч саме я посадив тебе на того мерина. Він захихотів, неначе вибачаючись за докір. Отакий вже Дунг був Дунг, тупіший за замковий кут. По мені він теж сліз лив, сказав з могили Байлор Списолам, а я ж був його принцом, надією Вестеросу, чого б це боги забажали моєї смерті замолоду. Моєму батькові виповнилося тільки 39 років, мовив принц Валар. Він мав стати великим королем, найвеличнішим з часів Айгона Дракона. Він окинув Донка поглядом холодних блакитних очей. Завіщо боги забрали його і лишили вас? Молодий крон принц мав світло-рунате волосся свого батька, але у ньому проглядало срібно-золоте пасмо. «Ви мертві!» – хотів закричати дунк, «Ви мертві усі троє, то чому ви не дасте мені спокою?» Пан Арлан помер від застуди, принц Бейлор від удару, завданого братом під час Дункового суду Седмиці, а син принца Валар – під час великої весняної пошисті. «Я не винуватий. Ми були в Дорні, ми навіть нічого не знали». «Ти божевільний», – сказав йому старий, – «коли ти згубиш себе власною дурістю, ми не копатимемо тобі могили. У глибоких пісках людина має берегти воду». «Ідіть геть, пане Дункане», – мовив Валар, – «забирайтеся». Яйк допоміг йому копати. Малий не мав заступа, тільки руки, і пісок стікав у могилу швидше, ніж той його викидав. «Наче копаєш яму просто у морі». «Я маю копати далі», – твердив собі дунк, хоча спина та плечі вже стогнали від зусиль. «Я маю поховати його так глибоко, щоб не знайшли піщані собаки. Я маю...» «Померти?» – спитав великий робдурник зі дна могили. Лежачи там нерухомим та холодним, з розірваним червоним проваллям у черві, чомусь він уже не здавався таким великим. Дунк зупинився і витріщився на нього. «А ти ж не мертвий, ти спиш унизу, в підвалі?» а тоді звернувся до пана Орлана по допомогу. «Скажіть йому, пане», – попрохав він, – «скажіть йому, щоб виліз із могили». Але над ним уже стояв не пан Орлан з грошодубу, а пан Беніс Бурощіт. Бурий лицар заквохтав своїм сміхом. «Донг-бов-донг», – -донг, мовив він, – «випатраєш когось, він помре повільно. Зате, напевне, ще не стрічав людину, яка б вижила, коли в неї тельбухи з черева теліпаються». У нього на губах спухала червона піна. Беніс обернувся і сплюнув, а білі піски всотали її усю. Позаду нього стояв мед зі стрілою в оці, плачучи повільними червоними слізми. Там був і гак-байрак з майже напіврозрубаною розрубаною головою, зі старим лимом, червонооким башем та рештою. Усі вони жували кислолист разом з Бенісом, так спершу подумав Дунк, але потім зрозумів, що то кров стікає в них із ротів. Мертві, подумав він, усі мертві. Бурий лицар заіржав як віслюк. Еге ж, берися до справи, тобі ще багато могил копати, бо в думку. вісім для них, одну для мене, одну для пана Лантуха і останню для свого лисого хлопчиська. Заступ випав з дункових рук. Яйку. заволав він, біжи, тікаймо, але піски піддавалися під його ногами. Коли малий спробував видряпатися з ями, її стінки посипалися. Дунк побачив, як над яйком зімкнулися піски, як вони поховали його крик про допомогу з відчайдушно роззявленого рота. Дунк спробував пробитися до нього, але піски здіймалися навколо, тягнули його до могили, засипали рота, носа, очі. Щойно настав світанок, пан Бенніс узявся навчати вояків ставити стіну щитів. Він вишикував усіх вісьмох плечем до плеча, так, щоб щити торкалися один одного, а вістря списів витикалися поміж них, наче довгі й гострі дерев'яні зуби. А тоді дунки з яйком сіли верхи і ринули на них. Майстер відмовився наближатися до списів бодай на п'ять кроків і рвучко став, але громові було не звикати. Великий бойовий кінь гупав подвір'ям, набираючи швидкість і розганяючи курей, які з вереском ляпали крилами. Їхній переляк виявився заразливим. Великий роб знову першим кинув списа і побіг, лишивши дірку посередині стіни. Замість зімкнутися, решта захисників стояка приєдналася до утечі. Гром добряче потоптав їхні кинуті щити, перш ніж Дунк його зупинив. Кувані копита потрощили плетене гілля та тріски. Поки селяни та курки розбігалися на всі боки, пан Беніс заливисто обкладав їх добірною лайкою. Я як відчайдушно боровся зі сміхом, але врешті-решт програв тяжку битву. «Та годі вже!» – Дунк натяг повід, зупинив грома, відв'язав шолома і зірвав його з голови. «Якщо вони вчинять таку бою, їх усіх переріжуть. І мене, мабуть, теж». Ранок вже стояв спекотний, і Дунк почувався таким липким та брудним, наче ніколи не мився. У голові гупало, з неї ніяк не йшов той сон, який він бачив уночі. Але ж усього цього не було, намагався він переконати себе. Все сталося не так, хіба що Каштан справді помер довгою сухою дорогою до вайфу. Вони з Яйком їхали на одному коні, доки Яйків брат не подарував їм маестра. А от решта? Я тоді не плакав, може і хотів би, та не плакав, і коня поховати хотів би, але дорнійці не стали б чекати. Піщані собаки мають щось їсти та годувати цуценят, мовив до нього один з дорнійських лицарів, поки допомагав Дункові знімати сідло та вузду. Його плоть з'їдять або собаки, або піски. За рік на кістках нічого не лишиться. Це ж дорн, друже мій. Згадавши про це, Дунк не міг не спитати себе, хто з'їсть плоть гака, гака і гака. Може, у клітчасті рідці вводяться клітчасті риби? Він від'їхав громом назад до вежі та спішився. «Яйку, допоможи панові Бенісу позганяти їх докупи та приведи сюди». Дунк пхнув малому шолома і закрокував сходами нагору. Пан Євтух зустрів його у сутінках своєї світлиці. «Не надто вправно в них виходить». «Гежмось, пане», – відповів Дунк, – вони ні до чого не здатні. Служивий мечник має вірно служити і в усьому коритися своєму панові. Але ж не у відвертому божевіллі. Це був їхній перший раз. Їхні батьки та брати були не кращі, а чи й гірші, коли починали навчатися. Мої сини навчали їх перед тим, як рушити на поміч королю. «Щодня добрячих два тижні». І зробили таки з них вояків. А в битві, мось пане, спитав Дунк, що з ними стало у битві? Скільки їх повернулося з вами додому? Старий лицар довго дивився на нього. Лим, відповів він нарешті, Баш та Дейк. Дейк у нас був хуражиром, найкращим, якого я знав. З ним ми ніколи не знали порожнього черева. Назад повернулося троє, пане мій, троє та ще я сам. Його вуса затремтіли. «Мабуть, двох тижнів не вистачить». «Мось, пане», – мовив Дунк, – «сусідська пані може з'явитися тут просто завтра з усім своїм військом». «Хороші хлопці», – подумав він, – «та скоро стануть мертвими хлопцями, якщо впиратимуться проти лицарів холоднокопу. Має бути якийсь інший спосіб». «Інший спосіб», – пан Явтух легенько пробіг пальцями по щиті малого лева. «Я не прийму правосуду ані від князя Рябина, ані від цього короля». Він ухопив Дунка за лікуть. «Пригадую, що в минулі дні, коли на цій землі правили зелені королі, можна було виплатити людині за вбивство її тварини або селянина Виру ціну крові». «Виру?» – перепитав Дунк підозріло. «Самі кажете інший спосіб. У мене відкладено трохи грошей. Пан Бенніс каже, що просто дряпнув хлопові щоку». Я можу заплатити йому срібного оленя і ще три тій жінці за образу. Можу і заплачу, якщо вона розвалить греблю, старий з похмурнів. Сам я, проте, до неї не піду. Я не можу з'явитися у холоднокопі. Жирна чорна муха задзищала довкола його голови і сіла на руку. Той замок колись був наш. Ви це знали, пане Дункане? Знавмось, пане. Йому розповів Сем Горбек. Тисячу років до завоювання ми служили воєводами північного прикордоння. Нам присягало два десятки дрібніших панів та сотні земельних лицарів. Тоді ми тримали чотири замки, а на пагорбах ще й вартові вежі, попереджати про прихід ворога. Холоднокоп був найславетнішим нашим стольцем. Його звів князь Первин Озгрей, Первин Гордий, ось як його кликали. Та після полум'яного поля вирій перейшов від королів до їхніх підстоліїв, а Озгрей зубожіли та впали в немилість. Сина Єгона, король Майгор, відняв у нас холоднокоп за те, що князь Ормонд Озгрей сказав слово проти придушення зірок та мечів, як колись називали братства бідолах та синів воїна. Старий лицар заговорив хрипко, важко дихаючи. У камені над брамою холоднокопу вирізьблено блинок лева. Мій батько показував його мені, коли вперше узяв із собою в гості до старого Рейнарда Тенетника. А я показав своїм синам Аддамові. Аддам служив у холоднокопі джурою та зброєносцем. І між ним та дочкою пана Вимана виникла певна приязнь. Отож одного зимового дня я вдягся якнайкраще та поїхав до князя Вимана укладати шлюб. Він відмовив мені дуже чемно, але виїжджаючи, я чув, як він регоче разом з паном Лукасом Верхополем. Опісля я побував у Холоднокопі тільки раз, коли та жінка насмілилася викрасти одного з моїх власних людей. Тоді вони сказали мені шукати бідола Холима на дні рову. «Дейка», – відповів Дунк. Бенні сказав, що його звали Дейком. «Дейком?» Муха сповзала додолу рукавом старого пана, зупиняючись потерти лапки за своїм мушийним звичаєм. Пан Євтух зігнав її та потер губу під вусами. Дейк, я так і казав. Добрячий, дядько, я його пам'ятаю. На війні був у нас хуражиром, і ми не знали, що таке порожнє черево. «Коли пан Лукас розповів мені, що зробили з моїм бідним Дейком, я дав святу обітницю ніколи не ступати ногою до того замку, хіба для того, щоб знову ним заволодіти. Тож, бачите, пане Дункане, мені туди не можна. Ані заплатити виру, ані для чогось іншого. Мені не можна». Дунку, усе зрозумів. «Я можу поїхати, мось пане. Я жодних обітниць не давав». «Ви справжня людина, пане Дункане, хоробрий лицар і вірний до того ж». Пан Євтух стиснув Дункові руку. «Якби ж боги зглянулися на мою Алісанну, ви саме такий чоловік, за якого я сподівався видати її заміж. Щирий лицар, пане Дункане, найщиріший». Дунк залився червоною фарбою. «Я перекажу, пані Тенетник, ваші слова про виру за кров, але...» Ви врятуєте пана Беніса від дейкової долі, я це знаю. Я непогано знаюся на людях і бачу в вас справжню сталь. Ви їх зупините, пане мій, самий ваш вигляд їх зупинить. Щойно та жінка побачить, який устоякує поборник, вона сама розвалить свою греблю. Дунк не знав, що й відповісти, тому став на коліно. Ось пане, я поїду туди на завтра і зроблю, що зможу. На завтра. Муха зробила коло і сіла на ліву руку пана Євтуха. Той підняв праву і роздушив її одним ударом. Гаразд, назавтра.